що він їй нічого не сказав. За столом вони не зважувалися глянути одне на одного. Але через два тижні після свого повернення Ауреліано Хосе при Урсулі, пильно подивившись в очі Амаранті, мовив «Я весь час тільки й думав про тебе». Амаранта його уникала, намагалася з ним не зустрічатися і не розлучалася з Ремедіво з Прекрасною. Якось небіж спитав її, чи довго, вона збирається носити на руці чорну пов'язку. Амаранта сприйняла це як натяк на її незайманість і відчула, як запалали щоки, і сама на себе розлютилася. Відколи повернувся Ауреліано Хосе, вона стала брати на засу двері своєї спальні, але потім, чуючи, як він щоночі мирно хропев в сусідній кімнаті, не стала дотримуватись цієї остороги. Якось перед світанком, майже по двох місяцях після його повернення, вона почула, що він зайшов до спальні. І тоді замість утекти або закричати, як намірялася доти, Амаранта заумерла, перейнявшись солодким почуттям заспокоєння. Вона відчула, що він прослизнув під протимоскітну сітку, як робив це ще дитиною, як робив це здавен, і тіло їй вкрилося холодним потом, а зуби нестримно зацокотіли, коли вона виявила, що він зовсім голий. Забирайся, прошепотіла Амаранта, задихаючись від цікавості Забирайся, бо закричу А де тепер Ауреліано Хосе знав, що треба сказати Бо був уже не дитиною, яка боялася темряви, а звіром, з казарми Від цієї ночі знову почалися їхні безгучні і марні битви, що тривали аж до ранку Та ж я твоя тітка Гаряче шепотіла Амаранта вважай майже твоя мати, і не тільки за роками, хіба що груддю тебе не годувала. На зорі Ауреліано Хосей йшов геть. Приходив наступної ночі, і бачачи незамкнені двері, щоразу збуджувався, чим далі дужче. Адже він ніколи не переставав жадати Амаранти. Він зустрічав її по темних спальнях підкорених міст, а надто по гидних спальнях будинків розпусти. Її образ виникав перед ним у бридкому запаху скипілої крові, що йшов від бинтів поранених, у миттєвому жаху перед смертельною небезпекою. Одне слово виникав завжди і усюди. Він утік з дому, намагаючися знищити пам'ять про неї за допомогою відстані і тої запаморочливої жорстокості, яку його товариші по зброї називали хоробрістю. Та що більше бруднив він її образ лайном війни, то більше війна нагадувала йому про Амаранту. Ось так він і мордувався на вигнанні в пошуках смерті, щоб у такий спосіб урятуватися від Амаранти. Аж поки якось почув давню оповідку про одного чоловіка, що одружився зі своєю тіткою, яка була йому ще й двоюрідною сестрою, і син його став доводитися сам собі дідом. А хіба можна одружитися з рідною тіткою? здивовано спитав Ауреліано Хосе. І не просто можна, — відповів йому один солдат. Для того ми й воюємо проти попів, щоб кожен міг одружуватися з будь-ким, навіть з рідною матір'ю. Через два тижні по цій розмові Ауреліано Хосе дезертирував. Амаранта видалась йому більш змарнілою, ніж він її пам'ятав сумнішою та стриманішою. І що була правда майже на останній межі зрілості, але палкою, як ніколи, в спальні і, як ніколи, збудливою в своїй войовничій обороні. «Ти, тварюка!» – говорила загнана його переслідуваннями Амаранта. «Хіба ти не знаєш, що женитися на тітці можна лише з дозволу папи Римського?» Ауреліано Хосе обіцяв вирядитися до Рима проповзти навколішках усю Європу і поцілувати пантофлю його святості, аби тільки Амаранта опустила свої підйомні мости. Та й справа тут не тільки в дозволі, відбивалася Амаранта. Від такого шлюбу діти народжуються зі свинячими хвостами. А Ореліано Хосе був глухий до будь-яких її доводів. Та хай народжуються хоч і крокодили, благав він. Якось на світанні переможений нестерпними муками стримуваного бажання він подався до закладу Катерина. Там він знайшов лагідну і дешеву жінку з обвислими грудьми, котра на якийсь час утихомирила його нутро. Тоді він спробував застосувати до Амаранти тактику вдаваної зневаги. Проходячи повз неї галереєю,